Det blev dock allt mer uppenbart att svenskarna menade allvar med sitt angrepp mot reduttsystemet. En order sändes till Mjenshikov. Han skulle genast dra bort sitt kavalleri från skansarna och istället gå tillbaka med dem mot lägret. Yr av framgången mot det svenska kavalleriet ville Mjensikov inte gå med på detta. Generaladjutanten som kommit med orden sändes tillbaka till saren med meddelandet att striden gick bra. Man stod dessutom så nära svenskarna att en helomvändning och reträtt kunde få direkt farliga följder. Mjentschikov ville istället ha förstärkning. Ett par regementen infanteri skulle göra det möjligt för honom att helt hejda svenskarna. Tsar Peter ville dock inte höra på det örat. Han ville inte låta striden om redutterna växa till en huvuddrabbning. Jenschikov fick därför inga förstärkningar, utan endast förnyade och vid det här laget sannolikt också rätt vredgade order om återtog. Under tiden hade man som nämnts återlyckats lyckats avvisa det svenska kavalleriet. Mjernchikov vädrade ännu en seger och ville inte veta av någon reträtt. Han sände några erövrade svenska standard till saren som bevis på sin framgång. Generaladjutanten fick med sig en hovsam rapport från Mjenschikow där denne envist hävdade att redutterna skulle falla om hans rytteri drogs bort. Gyllenkrok hade under det första svenska kavallerianfallet ridit upp till Levenhaupt och föreslagit att man skulle göra halt. En viss desorganisation kunde förnimmas bland de svenska förbanden och han ville få tid att ställa upp dem rätt. Generalen replikerade att han redan talat om det med rensköld, men att han inte fått svar. Levenhout menade surmuligt att fältmarschalken mig idag hanterat som jag var hans lakaj, men tillade att gyllenkrok gärna fick göra ett försök. Mycket gärna, svarade generalkvartermästaren, som herr generalen befaller mig. är red väg för att finna den med rensköld. Ute på fältet passerade han livgardets grenadjärbataljon som irrade kring. Dess chef, den 29-årige kaptenen Libert Rosenskärna, parentes en man med förflutet som student i Uppsala, som tjänat sig upp från pikenerare, slut parentes, frågade vart de skulle ta vägen. Julenkrog svarade att de skulle följa efter de andra bataljonerna och fick i samma stund syn på rensköld. Denne kom ridande över fältet och ropade till sig generalkvartermästaren. Lydigt redan fram till rensköld som pekade på en skans framför dem och frågade om Gyllenkro tyckte att man skulle gå till attack mot den. Generalkvartermästaren ansåg att man istället skulle gå på de fientliga styrkor som stod framför dem på fältet. Fältmarschalken instämde i detta och drev på sin häst för att rida bort. Gyllenkrok hakade på och ställde sin fråga. Kunde man få göra halt och ställa upp de oordnade styrkorna? Med ett kort, det går bra. Biföll fältmarschalken Gyllenkroks begäran och red bort med kavalleriet som stod i begrepp att på nytt gå till anfall. Med detta besked red Gyllenkrok tillbaka till det väntande fotfolket. Kavalleri-attackerna hade gett det svenska infanteriet rådrum att ordna leden. De långa linjerna av män rörde sig framåt. Man avancerade och nio. Det ryska rytteriet backade sakta undan. Ur deras linjer sändes i samma veva fram skarpskyttar som med skott in i de frammarscherande bataljonerna fällde folk till marken. Svenskarna svarade med samma mynt. De skickade fram folk med studsare prickskyttegevär som framförallt såg som vapen för officerare med sin träffsäkra eld fick de det ryska rytteriet att dra sig bakåt ännu ett stycke det svenska kavalleriet slöt upp i rörelsen och gick än en gång till anfall inför den samlade tyngden från både fotfolk och hästar pressades de ryska skvadronerna bakåt i god ordning drog de sig tillbaka genom intervallerna mellan de olika försvarsverken Moln av krutrök blandade sig med en sky av damm uppriven av de tiotusentals människorna och hästarna ur den sandiga marken. Dammet virvlade och steg. Sikten var stundtals lika med noll. Man slogs nästan i blindo. Det la sig dessutom över soldaterna och täckte dem från topp till tå. Uniformsfärgerna försvann under tjocka stoft och svartkrutet avsatte en svart fet hinna på den svettiga huden. I den förvirrade fäckningen blev det tid efter annan svårt att skilja på vän och fiende. En trupp livdragoner hade flera gånger drabbats samman med rysarna. När man återordnade sina led gjorde man en baksnande upptäckt. Sex ryska ryttare hade prydligt och helt enligt reglementet rättat in sig i den svenska skvadronen. Två i det främsta ledet och fyra i det bakre. De fyra i det bakre ledet upptäcktes först och blev omedelbart dräpta. Detta fick de två i det främre ledet att inse sitt misstag. De försökte fly. Den ene bröt sig lös ur linjen och red iväg rakt mot skvadronens chef, den 26-årige kaptenen Robert Mol, En veteran med en rad slag bakom sig som börjat sin bana som 15-årig volontär vid livgardet. Mol hade ryggen mot sin trupp. Han såg därför inte hur ryssen sprängde fram mot honom med sin stora värja dragen, redo till hugg. Rop från soldaterna varnade honom. Han snodde runt, duckade undan ett svepande hugg riktat mot hans huvud och körde sin värja genom ryssen. Ryttaren störtade av sin häst och dunsade i marken med ett blodigt sår över magen. Hans kamrat kom framsvepande sekunderna efteråt. Ett skott och en kula från en pistol kraschade in i hans huvud.